اللواتا قال مجيئ الثاني رسول مستقيم الله تعالى فهو المهدد ومن يضل فالاولئك هم الخاسرون واشهد ان الهه الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفي من خلقه وخليل أما بعد فإن أصبق الكلام كلام الله تعالى أخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشررهم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ايشال اخرك ثم يرجو الى قومه فيصلي بهم تلك القصه كجا اول تو فيتوم حديثه مواذ بن جبل دا يتنياو رضي الله تعالى عنه صفى صنيكم صلى الله عليه وسلم زادني ياتيو potom wyszao swojem narodowi i klanjao im kao imam taj namaz prawia hadisa je jabir ibn abdullah i I ovdje je spomenuo Mu'az ibn Djebela. Mu'az ibn Djebel je časni ashab poslanika sallallahu aleyhi ve selleme primio je islam kada ima 18 godina i pristvoje s tim mešhedima, bitkama koje su bile tada i na Akabi i na drugim mjestima radijallahu ta'ala anhu. Časni ashab kaže poslanik sallallahu aleyhi ve selleme divan je čovjek Jebu Bekr i divan je čovjek Omer i divan je čovjek Muaz ibn Amr ibn Džemuh. I divan je čovjek Muaz ibn Džebel. Pa je poslanik s.a.v. pohvalio, znači, u ovome hadisu, Muaz ibn Džebel, tako biloži mam tirmizi sa dobrim lancem, prenosila ca. Muaz je jedan od četverice a, koje je poslanik s.a.v. spomenuo u hadisu kada je govorio od koga da se uzima Kur'an. Pa kaže uzmite Kur'an od ibn Mesuda. Yuzmite Qur'an od Salima Meula e bi Hudzaifa, yuzmite Kur'an od Ubey ibn Ka'ba, yuzmite od Muaza ibn Jabala. Pa je sa, znači, sallallahu alayhi ve selleme spomenula znači Muaza ibn Jabala sa ovim najpoznatijim znači qarijama od as-sahaba poslanika sallallahu alayhi ve selleme tako bilži Buhariju sume sahih. I rekao je poslanik sallallahu alayhi Kako došlo kod film izi sa Isisa, dobroj lancer prenosilaca, najmilostiviji čovjek <laughs> u mome umetu je Ebu Bekar, a najžešćiji u Allahove vjeri je Omar, a najstidljiviji je Osman, a najučeniji u Allahove knjizi, odnosno najbolji je bole bolje tako kazati, je Ubej ibn Kiab, a najučeni od njih u nasljednom pravu je Zeid ibn Sabit, a najučeniji u Halalu i Haramu je Muaz ibn Uđabar. A je Muad bio najjučeniji ashab kada je u pitanju halal i haram. Znači kada je u pitanju već fikha, Kada je u pitanju znači poznavanje fikha i fikski propisa. Kaže, ebu muslim il-Haulani, ušao sam, kako bilježba Mahmed i bilježba, to isto ima Malik, stojimo u vrti. Ušao sam, kaže, u jednu džamiju u Damasku. Pa sam vidio, kaže, jednog mladića čiji su se zubi presijavali. I kaže, ljudi okupljeni oko njega i kada se raziđu... U čemu obrate se njemu. Pa sam mu pitao, ko je taj mladić? Kažu, to je Muaz i Brudjebel. Pa su ga <coughs> pitali, dakle, za mišljenje. Pitali su ga za njegov stav, jel'i, pod otičnom, pod otičnom pitanju. Uzeo je poslanik, sa osnovim, jednog dana Muaza za ruku i kaže, ja te volim u ime Allaha, o Muaze. Nemoj nikada, nakon namaza, da propustiš, da kažeš Allahumme inni... A, kako je dova? Allahumme inni... Allahumme e'inni ala zikrike o šukrike o husni ibadetik. Poslije namaza. Poslije namaza svako da kažemo šta? Allahumme e'inni ala zikrike o šukrike o husni ibadetik. Večeras niko nek iz, neka ne iziđe odavde da to ne nauči. Ko ne zna znači neka ne izlazi na napolje. Jer tamo napolju prije izlaska, znači prije sirlaskane stepence tamo će stojet komisija. Pa nemojte, znači, da čekamo sabahov ovdje. Jel u redu? Allahumme e'ini ala zikrike u šukrike u husni i badeti par riječi, ali su okupile, ovaj značenje Allahu moj pomozimi učini me čvrstim i ustranim, da te spominjem, da ti zahvaljujem i da ti lijepo i badet To je poslije, znači, svakog namaza, poslanik sam samo poručio, muaz ili džebelu, a neće njemu poručiti osim ono što je najbolje. I došlo je u vjerodostojnom hadisu koga biloži ibn Asaker da će Muaz ibn Đebel na sudnjem danu biti koliko se može kamen baciti ispred ostale uleme. Koliko se može kamen baciti, znači on će hoditi ispred njih kao odlika njemu, znači izbog ilma, izbog znanja koje je imao radijallahu te ala anu. Ovdje u hadisu došlo da je Muaz ibn Đebel klanjao jaciju sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Ali se spominje zadnja jacija a neka ulema kaže da nije dozvoljeno da jaciju nazivamo zadnjom jacijom. No, međutim, imamo hadis kod imama muslima u sahihu, isto tako u kome je poslanik salosanome kaže koja god žena se namiriše, neka ne dolazi sa nama da klanja zadnju jaciju. Hadis kod muslima u sahihu. Fela tešedmana ali šajel ahera. Neka ne dolazi da klanja sa zadnju jaciju. Pa je dozvoljeno začin nazvati jaciju zadnjom jacijom. Imam Bukhari je naslovio poglavlje po u svome sahihu, je, kaže, poglavne, koje je mrzio da se kaže za Aksham da je jacija. Jer ako kažemo da ima zadnja jacija, onda mora biti šta? Mora biti prva. A prva je šta? Aksham. A da bi Aksham, da bismo Aksham nazvali jacijom, treba nam šta? Dokaz. Šarijatski nam treba znači dokaz. Od poslanika, slovo sveme, nema vjerodostojnog argumenta da je Aksham nazvao jacijom. Da je Aksham nazvao šta? jacijom. Jel, braćo, ponekad se određeni namazi, određeni staro arapsko-meziku su nazvane tako, što jedna stvar koja je vezana za drugu, nazivaju se jednim imenom zbog nekih isti osobina, kao da kažemo omerejni. Dva omara mislimo na Ebu Bekve omara, baš tako. Kažemo, men salla el berdejni dehan el dženne. Ko bude klanjao dva hladna namaza ući će u džennet. Koji su odgledi namaze? Sabahi i Ikindija. Sabah i Ikindija. To su dva hladna namaz. Zašto Ikindija? Zato što je to namaz početkom dana i krajem dana. Iako je ovaj svakako sabah hladniji od Ikindije, no međutim, zato što su ovaj povezani s te strane, da su šta? Početak i dana i pred kraj i pred kraj dana. Pa se kaže, ko klanja dva hladna namaza ući uđenu? Dva hladna namaza, mislimo šta? Sabah i Ikindija. Ili kao što kažemo, Dva mjeseca, a mislimo na sunce i mjesec. El Camaraini, a mislimo na sunce, kažemo El Esvoedani, dvije crne stvari, mislimo na datule i vodu. A voda nije crna, voda je bezbojna. Ali zato što datula ide, jeli, šta, uz, u vod, uz vodu. Isto to bismo znači, kada bismo mi ovo El Esvoedani preveli na naš jezik bosanski, to bi značilo kahva i cigareta. Zato što ne gdje kahva bez čega? Bez cigarete, jeste. Pa kada bih rekao dvije crne stvari jeste crne, ne zna, ne zna se koja je crnja i koja je garavija. Jel tako? Jer crna, kahva je crna, u sebi ima puno kofeina, no međutim ne možemo haramiti ono što Allah halalio, ali duhan je bez sumnje zabranjen. U svakom slučaju, znači ovdje se može zaključiti da postoji zadnja jacija da postoji znači prva jacija, to bi onda bio akson. Neki učenjaci kažu, ako kažemo za jaciju zadnja jacija, Ne mora znaš da ima prva, kao što uzvišenje Allah kaže ula i nemojte se razgoličavati kao što sto paganke činile u prvom paganstvu. Kažu, nema drugog paganstva, nego je bilo prvo i to je ostalo. Tako i jacija. Nođitim, to je neispravno, zato što ima prvo paganstvo je bilo u vreme Ibrahima, ali i selam. Kada bi žena izišla na ulicu i obuče najnjepšu odjeću i nudi se tada muškarcima. I to je bio prvi džahilijet. <laughs> Neki kažu da je to vrijeme između Adem, Alislam sami Nuha, a drugi džahilijet je od vremena Issa, Alislam, do pojave poslanika Salasalim. To je taj drugi, znači džahilijet, koji je jeli, koji je bio. Navode se po pitanje i druga mišljenja, jeli, kada je koji džahilijet. <laughs> U ome hadisu je jasan dokaz da je dozvoljeno čovjeku da klanja kao Imamo, da odnosno da predvodi ljude, iako nije ti šta na filu, nije ti sunnet. A oni koji ga slijede, oni nijete šta? Oni nijete propisani namaz. I to je stav džumura uleme, jer je Muaz ibnu džabel kanjao sa poslanikom, sallallahu alaih sallam, je jacio, potom se je vraćao šta svome narodu. Pa bi Muazu bila na fila, a njima bi bio parz. Došlo je u rivajetu krivama šafije, I on kaže da je vjeroldostojena ova predaj, tako kaže Mame Elbehevki, da je rekao ravija, kaže pa je njemu bila na fila, a njima farz. Kaže Ibnu Šahin, u svom dijelu dokinuti dok idući hadisi, nema razilaženja među islamskim učenjacima oko ispravnosti ovoga hadisa. I Mame kaže da su ovo riječi džabira, da je džabir ravija hadisa ashab rekao šta, da je to njemu, njemu da je na fila, a njima da je Neki su učenjaci prigovarali ipak tome Hadisu Mahmed i drugi i kažu da je Sufjan spomenuo u ono što nije spomenuo Mansuribnu za Zan i što nije spomenuo Šobe. Kaže, oni nisu spomenuli da je to šta? Muazu na fila, a da je njima, znači, farz. U čemu je stvar razlika? Vidjet ćemo kada budemo govorili kako su neki učenjaci pokušali da opravdaju postupak Muaza i da komentarišu njegov postupak. Pa ako je Ravija rekao njemu je bila na fila, onda više nema mjesta čemu. Raspravi. Pa ovdje kažu, Mansur ibn Zazan je premio hadis i šobe i kazali su ono što nije kazao su. Šta to znači? Imamo lanac prenosilaca i Sufjan je došao sa ovim dodatkom Sufjane seuri. Kaže, pa je njemu na fila, a njima farz. Dok isti hadis prenosi od tog ravije prenosi ga i mensur i prenosi ga šube. I nisu to isto kazali. Nego su on preneli, kažu, pa bi se vratio i klanjao s narodu kao ima. Nisu kazali da je šta njemu na fila. Pa je tu došo do razilaženja među ravijama. I to se zove ovaj, razilaženje znači u senedu kada je u pitanju metn hadisa ili tekst prenošenje. U svakom slučaju. Znači, došao je muaz i klanjao narodu znači kao imam. Kažu učenjaci, neki od učenjaka koji na koji ne prihvataju da čovjek predvodi džemat koji je kanjevici da put fars pa nije teći na filu da predvodi džemat i on neki kanjev fars. Kažu možda je muazib džebel kanjao sa poslanikom sa oslime na filu, potom došao svom narodu šta kanjao fars. Pa nije nije i za poslanika sa oslime fars, nego bi nije tio šta na filu. No međutim ovo tumačenje nije ispravno. Nije ispravno zato što nemoguće je i nesvatljivo da se poimi da mua zibnu džebel dođe i da ostavi za poslavnika sa osvijem farz kojim je draži možda nego svi namazi koji će nakon toga klanjeti i da ostavi da tu klanja sunnet ili na filu da nijeti i da onda vrati se svome naručita i da klanja farz. I druga stvar, kada je došao i stao iza poslavnika sa osvijem, ili ostava da klanja sunnet ili da klanja farz? Ostava je da klanja, farz. Je, znači, da klanja u tom slučaju z Kaže ibn al-Arabi al-Maliki, oni pokušali da opravdaju mišljenje svog imama, eli imam Maliki i Buhari su na jedno strani, dok Šafi i imam Ahmed i jumur al-mesni su na drugoj strani koji kažu da može. Oni pokušali da opravdaju imama, pa ponekad u tome malo pretjeraju. Kažu, postupak Mu'a z ibn Jubela sa poslanikom, sa se naklanja i za njega sumnet, pa da se vrati s ume narodu na da nije ti farz jeravan drugima koji kanje farz za poslanika sa sama. Jer je, kaže u tome, je dodata pokornost, Resulullah s.a.v., tim prije što će se vratiti po njegovoj naredbi kanjati šta svome narodu, kao, kao imam. Pa kaže, on se pokorava poslanit s.a.v. sa dva aspekta. Pa kažu, onda radi se o na firinu. No, međutim, i ovo tumačenje, da treba ga posebno ovaj, pojašnjavati, sa njim se, ovaj, oko njega se zabaviti, jer, jer vidi se, znači, njegova slabost. Dobro, imamo hadis je poslanik Slazem kaže i da u kimetis salatu fela salate illa el mektube kad se prouči kamet nema namaza osim propisanom. Nema namaza osim čega propisanom. Pazite dobro. Jeli li ovo dokaz da je muaz treba okljati iza farz? Je treba okljati za poslanika farz? Je A? Je to što je? Je to što Propisan. No mi ćete ubraći nije dokaz. Ovaj hadis šta? Možda nije čujk. A, molim ne ne ne kaže poslanik sa osanime kada se prouči kamet nema namaza osim propisanog misli se nema namaza osim da klanjaš sa imamom taj namaz koji se klanja ne ulazeći u tvoj nijet jer on kaže se kaže osim propisanog ta znači šta se zna koji je propisan i ona za koga je proučen šta I kamet. dobro, ja sam došao ljudi planjao vikendiju, ja nisam planjao podne. Jel men proučem nikamet za podne? Nije. nije. On je proučem za fars, al za jedan drugi fars. Ali ja mogu šta klaniti za imama? Druga stvar, kada bismo kazali braće da ovo dokaz. Možemo li onda poslati muaza iz ibn Džebela među njegov narod i da on prouče i kamet i da on prouče i da kanja mi kao imam se suneto. on nije ti ono za što je proučeni kamet. A, ste vidjeli. Znači kada bismo uzeli ovaj hadis za dokaz Isti ovi koji kažu da dozvodavate da on predvodi ljude, on će ne srušiti s tim tim hadisom. Ili razumijete? Ili ne razumijete? Dobro. Znači, taman. Znači, biti da vreće da svatimo, jer, samo da ponovimo, znači, Hadis nema namaza, nakon što se provučili kamet, nema namaza osim propisanog, ako bismo sa njim dokazivali da je Muazimu Džabel morao klanjati za poslanika sa osam jaciju, onda bismo sa njim dokazali da Muazimu Džabel ne može šta predvoditi ljude, nije teći šta? Ne, nije teći jaciju, nije teći farsu. Nije teći sunnetu. Kako je sam? Dobro. Drugo opravdanje koje su iznijeli, kažu, to je bilo u prvo vrijeme islama. U prvo vrijeme islama je čovjek ubraću bilo dozvodno da klanja jedan namaz Da, da ga ponovi više puta. Pa je došla zabrana. Pa je poslanik sallallahu sallam je zabranio kako je došlo u Hadisu, Abdullah ibn Amr ibn Asa da je poslanik sallam rekao, natu srdu sanaten fi jeumin marratejn, nemojte klanjati jedan namaz u danu dva puta. Znači, u vjerodostojnom hadisu se navodi, a koga bliže Budavud i Ibne Bišejbe i Ahmed i drugi, da je poslanik sallallahu sallam zabranio da se jedan namaz klanja u danu dva puta. Klanjao si podne nema ponavljanja podne. osim ako znaš da je namaz ispravan i klanio ga čovjek bez abdesta na primjer i tako, to je drugo. No međutim, da ponovni, ne, čak ni vitr. Poslanic vam kaže, la vitrane filail, nemaju dva vitra u jednoj noći. Znači, nema da klanjaš na veće vitri i ustavno, klanjaš noći namaz, pa ponoviš vitr. Nema ponavljanja vitra. Klanjao si vitri, završeno je. Pa kaže, ovo je Moaz radio i ponavljao je šta, dva puta, farz prije čega? Prije zabrane. No međutim, I ovo treba dokaz, a dokaz ne postoji. Kažu li kako još pravdaju ovo. Kažu to je bilo zato što je bila nužna potreba. Nije bilo karija. Ili, šta smo kazali? Uzmite kuna, ali od četverice. Od koga? Ibn Mesuda. I? Ubej Ibn Kjava, u redu. I? I Muaz Ibn Djebela. I? Salim Meula Ebi Hoseyfar. Salim Ubej Muaz Abdullah ibn Mas'ud, ova četvrtca. Znači kažu nismo nisu nikako mogli bez Abdulaha bez bez ibn Jubela, a Muazi ibn Jubel nije mogao bez namaza poslanika sallallahu alajhi wasallam. Pa je to je bilo šta, to, je, to su stvari koje je povezano. Međutim i na ovo je lako odgovoriti. Zato obrati što za namaz nije potrebno nešto posebno puno. Muazi ibn Jubel kada je klanjao ovaj namaz, pa kada je od toga ljudima namaz poslanik se sam naljutio, tako? Kaže: "Vjesiti ti od toga sa ošemsi od uhaha." u lejni ida jaguša, osema i otvari. Gdje sti od ovih hratkih sura, znači po pola stranice ili manje od pola stranice? Što si mučio? Suru Elbekara. Što si počeo sa surom Elbekara? Pa se onaj, mladice, onaj naljutio, -na -na izišao. Tako da, nije ni znači ovo opravdanje, da nije bilo karija i da niko nije znao, i to nije jako, i shabi su bili Arapi, znači i lahko su mogli to pametiti, to u koji nije bilo sporno, a da čovjek nauči da predvodi ljude, treba da tre Dvije kratke sure. Ništa više od toga. Ne mora, znači, poznavati nešto posebno puno iz Kur'ana. Jasno. Jer ako kažemo, on je, kaj ste, muazivnu džebel, oni nisu mogli bez njega zato što je bio dobar karija, pa je činio zabranjenu stvar da bi šta, ipak on, predvodio ljude, napravio jedan šta? Prijestup. Mi kažemo u redu, taj prijestup koji je napravio, ja sam mogao popraviti, jer niko da shaba nije znao kruštva tihu i felek i nas, I onda zbog toga onda dozvolimo Muazu ibn Džebelu da radi zabranjenu stvar. A sigurno da među ashabima i među narodom može postati ima, znači jeli, kod nas među našim muslimanima uvijek ima jedno jedan koji iziđe između svih oni iznapred od džemata, el' tako? A da među ashabima nije bio nekog ko zna proučiti fatihu i ko zna proučiti dvije sura, to je znači ovaj to je bilo ružan mišljenje ashabima poslanika sallallahu alayhi ve alihi wasallam. Wa Večina dakle islamskih učitelja drugi kažu da može se da može čovjek koji klanja sunnet da može predvoditi ljude koji klanjuju Tars. Znači da taj nijet može biti različit. Dok su Rebija e, i Malik i Ebu Hanife zabranili to. Ovo razilaženje zašto je vezano? Vezano je za činjenicu kakav namaz odnosno u čemu je dužnost muktedije da sledi imama. Je li dužnost da sledi u obliku u nijetu, samo oblik i nijet, i pokreti, i govor, ili je obaveza da slijedi u pokretima i u jednom dijelu govora. I mi o tome govorili, ako se sjećate u poglavi braća imameta. U drugom hadisu, u poglavi imameta, smo govorili o tom pitanju še. Pa nećemo to isto ponavljati. Kada je u pitanju slijedjenje ovaj i mama i ovaj namaz sa sunnetom i sa farzom, imamo tu nekoliko mjesto. Imamo naj a elastični meseba to je mesebi mama šafije, koji i kaže može svakako. Klanja ovaj farz. Klanja sunnet. Bi bilo razlika u farzovima, razlika u farzovima, u bilo kakvod razlika postoje z... nije problem nikakav. Tama na onaj koji klanja da naklanjava. Čovjek prespavao podne, došla je Kendija i on naklanjava šta? Podne a ti klanjaš izad njega? Kendija kaže on Shafije nema alaberekillah nema problem. Jedino kažu ako je razlika u formi namaza. Kao da čovjek dođe u džemat, ušao u džamiju i nije klanjao, vratio s puta, nije klanjao apšam. I došao u džamiju, a već se uči i Ako stane na trećem rekiatu, kažu, ne zna kuda će. Mora sjediti, ne može, ne može ustati za hođom, za imamom, a ne može šta? Ne može sam završiti namaz, kažu, takva slika ne treba da bude. Dači ako je u tom slučaju onda neće za neći da njega biti. Šta će čovjek uradati koji desi se po jednomišlenju, je l? Kaže upusti ga da kanja jedan rekat. Da završi prvi rekat. Kada završi prvi rekat, on mu se šta? Pre koliko mu je ostalo? Tri. Tri. Tri i taman završi sa imamom. A to sjedenje što stiče sjedenja sami što će biti sjedenja poremećeno, to nema veze nikakve. Jer čovjek dok zakasni za imamom, taj se sjedenja poremećena. Znači, evo smo primjer kako čovjek može akşam kanjati sa 4 kešehodel, tako? a u Saračavima ima dva tešenda. a ti klanjaš četiri nikvi nikakve smetje nema, zato što se za imamo, znači, pa ne bi ne bi smetalo. Pa je ovdje, ovo meseb imama Šafije, on je najširiji. Imamo drugi meseb koji je najtješnji, a, a to je da ne može, znači, biti razlika u nijetima, nikako, znači, između imama i muktedije. I imamo treći koji kažu, može, ako onaj koji je imam, da klanja farza, ona iza njega sunnet a ne može obratno. Ovo je nekakav srednji, jeli, srednji mezheb. <gled> I to su dobrali imam Abu Hanife i Malik. Kaže imam Kur'anu da je stvar vezana za riječ poslanika sallallahu alejhi ve selleme: "Inne ma'ju ila l-imamu li yutamma bihi fala tahtelifu Imam je da se sledi, pa ne mojite se razilaziti od imama. No međutim, braćo, ispravno je da čovjek treba da stedi od imama njegove spoljašnje one pokrete. I jedan dio govora kao što je Fatiha i ono što se učina te shehu, tome. Ono što mora da uči A u protivnom nije dužnost čovjeka, znači da slijedi mama u svemu u svemu drugom. Jer poslanik sam sam, kada je rekao ome hadisu, imam je da se slijedi, nemojte se razilaziti od njega. Šta kaže dalje? Ko zna? Kaže, pa kada učini ruku, učinite i vi. Kada se digne sa ruku, odignite se i vi. Kada kaže se mi Allahu li men hamida, recite rabbena onakre, kada učini se, učinite i vi. Znači pokreti su pitanje, o tako? A nije u pitanju znači sami nije. jer nije došlo znači di su nije spominuti nijet. Pa kada je rekao poslanica o samim da imam da se slijedi, misli se našta na spoljašnje, pokrete i svakako jedan dio govora koga je dužan čovjek da uradi. Jer ako bi digao ruke na početku namaza, ne bi kazao Allah otvor, ne bi mu koristio. Jer nije šta ušao nikako u nije ušao nikako u namaz. Kaže Ibnu Batal, Ibnu Batal je malikijski učenjak koji ima komentar na Buharinu zbiru hadisa, danas je štampan a ta, taj komentar u 9 ili 10 tom je štampan. On kaže da može čovjek koji nije ti sunnet predvoditi onoga koji nije ti farz onda ne bi bio propisan namazu strahu na način kako jeste. Kako se klanje namazu strahu? To smo već njavali. Jedan od načina jeste da imam stane. Kaže Allahu ekvar. I kanja jedan rekiat. I ovi iza njega šta završe? Sami. I odrše na liniju Preuzimaju mjesto, ovi se vraćaju i nijete iza imama koji stoji šta na drugom rekiatu. Pa je njemu drugi, a njima prvi. Pa on sjedne i preselami oni naklanjuju jedan. A oni su prvi, šta? Klanjali drugi bez koga? Bez ja. Kažu da je dozvoljeno dva puta da se klanja. Onda ne bi imam tako čekao i stojao, jeli, dok oni se zamijeni, nego bi, znači, klanjao jednima i drugima. Ali došlo, u Adisu je došlo, znači, kod imama Hakima i kod drugi i kod Ebu Dauna, da je klanjao, znači. Ba, upravo tako, da bi slanio jednima jedan jedan put, pa kada dodu pa se vrate drugi šta opet njima ponovi, znači istinama znači tako je došlo. Od su kaže ima kao pan da je ovaj hadis <gled> prekinutog lanca, prenosilaca. Zašto? Zato što je Ebu Bekra, ashab primio islam nakon obsjedanja tajfa i kada poslanik sam više nimao potrebeni za nikakve za namazu u strahu. Kaže, on je primio islam šta relativno? Kasno. No međutim, braćo, za nama Ibn Abbas ne prenosi određene stvari što je bilo vreme početka Islama. Za nama Aiša ne prenosi kako je dolazila objava poslaniku, za ona nije bila ni rođena nikako. Jer prenosi, pa čitajte početak sa hejma od A gdje se od Aiša je objava? Ona tad nije niopće bilo rođena. Znači, ovaj, to što prenosi Aiša, to je Mursel Ashaba, braćo. Mursel Ashaba. A Mursel Ashaba je priznatko sve u Jedan ashab nije bio na jednom mjestu i priča nam šta se desilo. On nije bio tu. Jer hadis daif nije jer je on to čuo od koga? Od drugoga ashaba. Svi ashabi su pouzdani. Tako da ovo što je rekao Ibnu Kapan, ova, ova njegova opaska da je hadis slab, u tom kontekstu nije ispravna. Zato što Ebu Bekre, iako nije bio tu tada, ovaj jer braću, zato je kod selu uleme se prima hadis ravije, koji je bio kafir i čuo nešto od poslanika, sallallahu alaih sallam, I nakon toga primio islam. Na Naprimjer, došao Ebu Sufjan kod poslanika sa Osarame i pričao sa njim i razgovarao. I, od, I nakon toga primio islam i priča šta je za vrijeme Kufra se dešavalo. Je li to priznato? Jeste li to nam priča ko? Muslima nam priča Ashab poslanika za koji je pouzdan ko sve. Osim onih koji ima Allah srce za, za stro, oni onako nisu jeli, u tom korpusu. Pa taj hadis znači je prihvatljiv, on je prihvatljiv znači i ne možemo se s te strane, ne možemo se s te strane prigovoriti. Ovdje namo da je još učenjaci ovaj, različite, ovaj, pitanja vezana, ako čovjek klanja farz, a ona ispred njega klanja tespih namaz. A tespih namaz da u Lema ima raziloženja oko tespija namaza, oko forme tespiha namaza, je ovaj, uopćeg toku propisanosti tespiha namaza da mnogi odbacuju te hadise da i ne prizuju nikako. Pa ako čovjek klanja tespih namaz, ona iza njega koji klanja, Pa u razliku, jel, u formama. Ali ono što je definitivno jeste da se ne može iza dženaze klanjati šta? Fars. To je definitivno. je to su, Dženaza namaz se zove namaz zato što je u, u, znači u jednom kontekstu ima početni tekbir, ima selami tako da neke stvari namazom Međutim, to nije znači kao namazi koji su ovaj, koji su, jel, uh, one forme, kao jel, namazi koji su propisani i jema, rukovig i jema iseli srčne. To bi nešto bilo o petom hadisu, hadisu Džabira, nakon toga nam dolazi hadis Enesa i l-Malika, Allah-u Teala, a sallallahu ma'ala nabide Muhammed, a ala alihi wa sahabi i ježmeri. Ako ima pitanja vezani za ovaj hadis, toga, ja ne želim vraću ovaj, da vas obteretim, ja izbjegnem, znači izbjegnem polovinu onoga što bih želio da kažem. Polovinu izbjegnem, ostavim na stranu, nikako to znači ne spominjem, ne u to jer znam da to teretlo, da bi vas obteretilo, pa nastavim da spomenu ono što je nužno. Međutim, no, možda ponekad i pored toga ima nekakve stvari jel, koje vas umaraju itd. No, Saborite malo, strpite se malo, pokušajte se uključiti da razumijevate. Nisu stvari tako teške samo kada insan posveti srce tome. Ako posvetiš samo uho, nije dovoljno. Moraš posvjeti i srce i uho predavaču. Ako mu pozajmiš i srce i uho, vraćati, napunit i srce i uho kolistim stvarima. A ako mu pozajmiš samo uho... Nema toga ništa. Pa nastoji znači da slušate, a ovaj, možda kako kaže poslanica o samem, možda onaj koji tamo sluša nekada kasnije možda bude bolje shvatio od nas koji smo ovdje. Pa, ovaj, ako ponekad znači ostavite da vam je dosadno zbog tih govora i mišljenja koje spominju, pokušajte se znači uključiti jer to sigurno razbija tu monotoniju pri čovjeku ako se uključi znači u samopredavanju. Da je čovjek ješao kusovima po našim dovideli ljude da pričaju loše o islamu i muslimanima kao na primjer da parkira auto na pješačkoj stazi a 500 metara dalje na slobodu ima slobodan parking i na to ljudi počnu da pričaju loše o muslimanima. Braćo, čovjek musliman, ovaj a, ja nisam htio da pričam o Muazinu džebelu a, više nego što sam govorio zato što je n, nije to tematika, znači naši predani, naše predanja fik, a nije znači sir aleme. Može ima hadis, ovaj o Muazinu džebelu da ga je, da upita kao poslanik sama lo poslanik kaže na savjetuj Kaže obožavaju Allaha i nemoj mu širćeniti. Kaže, Allah poslije, daj mi još nešto. Kaže, poslije lošeg dijela uradi dobro. Kaže, Allah poslije, daj mi još nešto. Kaže, daj mi još nešto. Kaže, popravi svoj ahlak. Popravi svoj ahlak. Pa je poslanik sam zanim dao kako će biti muahid, kako će Allaha iskreno obožavati i kako će živjeti na teohidu, umret na teohidu. Potom mu je dao Kakova će djela čim ti nakon toga nakon loših dijela da čini dobro i nakon toga to je između njega i njegovog gospodara da popravi stanje i ljudi svakako i treći je posebno vezan za ljude kaže popravi svoj akhlak. Pa ina takam način čovjek da će bio dobar rob svome gospodaru, imao bi šta, lep odnosa ljudima s kojim živi. A ova odnos braća sa ljudima je jako bitan. Čovjek mora uvijek nastojati i truditi se da da dne a ovaj islamu E, znači da predstavi Islama u najljepšem svijetu. Tvoj jedan kažu u psihologiji da čovjeka kada prvi put sretneš i prvi put ga vidiš i slika koju prvi put vidiš da treba 20 godina da je izbaciš iz iz mozga. Prvi put ga sreo, a on nasmjehnuti, pruživati ruku i lijepot se obratio. 20 godina treba da taj osmjeh zablijedi da se više ne vidi. A sretneš ga tako isto prvi put na košturena, namrštena, odmah ti jer samo mu rogove ne vidiš na njemu isto tako ne možeš sve možeš ali to to ne ide iz očiju ta slika to je ta prva slika koja ostaje pri čovjeku jako bitna pa tako da čovjek ovaj jer ne znaš nikada kako će ja sam danas bracio bio ovdje planio Kindiju došao jedan momak ovdje nešto traži kaže gdje hođa kako ja sam hođa kako reci kaže trebam te nešto pititi. pa kusadi rek vremena mazrak ajde pošla mazra i otišao izgubio se onaj ni došao da ni nema njega ja sam vratio stojeo meni krivo u džamiju se džbi došao znači i, i kamen se učiti i zerbi i posle toga se vratiš trebaš nešto od, od, od odhodje ja sam na to tom misao hoće da se vjenčaju nešto ili kao obično ljudi dolaze no međutim ja sam to probutao onako mukami uđi Kada on uđe u taj biro kaže ja sam došao kaže da se vratim Allahu i da se pokajem turcini ma 20 godina kaže neću više da budem ono što sam bio kaže hoću da budem pokoran Allahu kaže kako da se vratim Allahu i da radim ti ne znaš znači, Tvoje ponašanje s tim čovjek, tvoje opodjenje, ne znaš kako, mogao si ga dočekati, ufacu mu sve slučstvo nakon što nije klanjao i, i opeglati ga, istuširati ga u minuti i da čovjek kaže, taman, došao sam u džamiju i neće nikad više u nju ući. Možeš mu biti razlog da mu spriječiš u ulazak u džamiju, ali tako? Tako je, braćo, uopćenito čovjekov život, kako god da bilo, ti si musliman i nije stvar više da ti kažeš, pa ja ako hoću imati lijep ahlak, ako se neko ovaj pravi puno pametan, mogu ja pokazati zube. Ti možeš pokazati zube kao ti, kao čovjek, kao persona, individua, ali možeš pokazati kao ambasador Islama. Tu nema pokazivanja zuba, jer Islam ne pokazuje zube, neko pokazuje nešto drugo, pokazuje lijep ahlak, Jel u redu? pa tako da čovjek vraća pozorne svoje ponašanje i na parkiranje i na sve znači na, na sve moguće ovaj jer kako ćeš ti ljude pozivati na dobro odvrćati od zla ako sam kroz zlo tako da čovjek poštuje znači ovaj prava drugih nema s umje da u tome koristi i prikazivanja islama po, na pogrešan način nema s umje da je čovjek odgovoran za to i zašto danas ljudi ne primaju islam zbog uslemana a jeste vidio da reko ode u Egipat ili odje u Jordan, ne znam, odje, nije biti u Arabi, prošljete ulicama, vidi muslimane i kaže, ja, Arab, dok vidiš one muslimane, odmah i ti se pre, nekako pretransforvišeš pre, u muslimana. Niko to ne kaže, budajte se, bo kakvi ste, vola. I zato danas u arapskom svijetu, kada te, kad te pravi termin, kaže, hoćeš termin engleski ili naš domaći. Znači, ako je engleski termin, onda znači, tačno je osam. Ako je domaći, onda je između osam i dva. Kad bude? Ala bereket Jel tako? A ne, to je pogrešno. Na, hoćeš na, naš termin, e onda je tačno 8.00. A ako hoćeš neći drugi termin, oni onako nemaju pravila i principa. To, to obratno trebalo da bude. Tako da čovjek ovaj svojim braćiog ponašanjem da dobro pazi na svoje ponašanje, jer ljudi gledaju i važu tvoje ponašanje. I ne znaš nikada kada neko, zbog tvojeg lijepo, lijepog ponašanja, možemo Allah srca otvrti prema Islamu. Hrvost. Šejih, ima jedan malin, tuči izlog, Sanjao, puno sanjao, ali ovako, sanjao, mislim, zlivo nekako da Onda je sanjao da je umro i da ga je pokopao i kožao. Kaže, bio sam to njega, pitao mene šta da radim, šta je to? Ja kaže, ne znam, ja sanjao, ali kaže, ja bio kod kožao i kaže, ja sam sanjao, umro sam so i ti si ustali u grobu, kaže, unutra. je kožao, kaže, ja ću pokopat taj verovatnik. O meni jao kao jao što živi ka. A čaj, pa, pa. Ja kod si, sutra, Nije, nije, nije džemata. I ovaj kad uči kamet, on stvarno, nemojući ovaj da izdrže, kad uči kamet, uči duže nego kad se uči ezan. Mm -hmm. I od do pola dođe, pođa Allahu Ekber, veže se, pola se vežemo, oni daje uči kamet do kraja. Pa znaš kako, što se tiče ovaj, i kameta, znači on je u hanefijskom ezebu kao ezan. S tim što hanefi jasno kažu da je on kraći, u formi znači po učenju ne može biti tako dugo nema ne tih dužina a što se tiče donošenja tekbira prije završetka ikameta i kameta to je po jednom mišljenju kod Ebu Hanife i Muhameda Ebu Yusuf ne kaže to Ebu Yusuf je mišljenja Šafije da se donosi ika se završi ikamet onda ide šta tekbir alko debu Hanite i kod Muhameda po jednom rivajetu kaže kada on kaže kad kamet i salatu hođa kaže Allahu ekber Neće čekati znači da završi. Tako da je to po mezhebu. A što je po mezhebu, tu je elastičnije puno nego nešto što je po tradiciji. Pa da bude da ljudi ođe da rade po mezhebu, mi bismo bili sretni da rade po mezhebu kako, kako mezheb nalaže. Tako da je to donošenje ime kod nas u pojedinim džanom, ja sam možda par puta da sam u Bosni tako isto primijetio da određenje hođe znači donose tekbir prije nego što završi ovaj. To je kažemo po mezhebu, ali ispravno ono što je na čemu imam šafija, i o, Ebu Yusuf a to je da imam završi znači i kamet i tek nakon toga da donosi znači ovaj da se donosi poče da imam donosi početi teh gledaš. Što je puno jeste. Ne ne to je pogrešno. Razlika mora postaviti znači između između Ezana i kameta u tom pogledu. Može to je ovaj uh, jer uzimanje gusula prije onoga abdesta prije guslave su tu vade je smrt. No, međutim to je suprotno sudnetu jer postali za ono nije tako radio. No, međutim da li bi imao abdest imao ako bi zapravo usta i nos on je oprao sve dijelove tijela. Tako da bi u tom slučaju ima abdest. No, međutim uh, ono što je što je uh, postali za onije tako radio jeste da bi tudi samo skopio.